Біохімічні елементи групуються, в голові все перетворюється в тухлятину. На кухні ліниво нарізаю на рівні тонкі скибки хліб, намащую їх маслом, ставлю чайник для кави. Прогнічений стан мене навіть не бентежить. Ніяк не можу його подолати, мабуть через те, що не розширюю простір свого існування – а значить не набуваю нових вражень від знайомства із цікавими людьми. Я ніби топчуся на місці, чи як супутник, що прив'язаний до своєї осі, обертаюся звичними шляхами, вештаюся знайомими вулицями, сідаю в ті ж самі тролейбуси, чи повільно повзаю, як равлик павлик Залишаються книги, але вони не викликають у мене особливого ентузіазму. Щоправда, один-два рази на місяць намагаюся заходити в книгарні, аби погортати улюблених авторів, виданих у пристойному вигляді, чи подивитися на книжкові новинки. Проте до купівлі не доходить. Думка про те, що це треба буде читати, незважаючи на неторкнуті книжки, якими завалений мій письмовий стіл, викликає в мене справжнє страждання. Я ніколи не подорожував, ніколи не покидав Україну. Тільки єдиний раз ще в дитинстві їздив з батьками в Крим, але про це пам'ятаю туманно. Ми, десятилітні, з Алою, дочкою сусідів, без трусиків, погано поставлені намети на брудному піску, потім, здається, кілька днів шторму, велетенських хвиль, а ще обіди в жахливій їдальні – пенсіонери-буряти, як сказала мама, що пригощали мене морозивом, кожного дня п'яний у дим тато, і моя мама, яка любила прогулюватися в горах із батьком Алли. Але найбільше пам'ятаю дорогу додому на наших третіх «Жигулях» і Аленій 21-й волзі, коли ми з Алою, сидячи в моїй машині на задньому сидінні, виставляли свої голі дупи водіям, що їхали за нами. Павлику так не можна, Павлику сварила мене матір. Алла хихотіла від задоволення, це ж її була ідея, коли мене покарали, і дражнила, Павлик, Кравлик, Кравлик, Павлик. Треба подорожувати. Чим більше подорожуєш, тим стійкішим стаєш до самотності, вірніше, стійкішим до її інтер'єрів і незримих стін. Тоді можна заплющувати очі і бачити безмежні світлі простори, куди подумки заходять тільки мрійники і романтики або закохані. Уяви, ти і я тільки ми самі і подорожуємо. Карпати, Гуцульський регіон, місцева смачна кухня, потім куди? Можна на Полісся, Шацькі озера, білі гриби, копчений вугор до пива, «Тільки ти і я. Мої мрії, якби на них міг подивитися сторонній, мабуть, були б схожими на марення шизофреніка, який присвячує себе світові своєї розбурханої уяви». Ліниво їм, шлунок капризує, ніби йому не подобається те, що пропоную. Тільки кава бадьорить, до тіла одразу вливається свіжа порція енергії – Внутрішньо я ніби випрямляюся, підтягуюся. Як добре, що існує кава. Якби її не було, то десятки, а може сотні мільйонів людей, що йшли у своїх справах із приреченим, кислим виглядом. Колись у Європі за каву карали. От йолопи карали за таку радість життя. Дрібними обережними ковтками п'ю каву, Згорнятка лине легка пара, торкається мого обличчя. Після спекотної ночі моє тіло липке і неприємне, хочеться пірнути в басейн чи озеро. Душ рятує лише на незначний час. Такого спекотливого серпня не пригадую. У цій порі мали би бути набридливі дощі, а після них лагідно теплий і безхмарний вересень. У світі все докорінно змінюється. Навіть погода й пори року. Незрозуміло, літо чи осінь, зима чи весна. Вирішую зараз же їхати на Дніпро, поки нема обідньої спеки, поки не придумав собі ніяких проблем чи нагальних справ. Адже наше життя –